چېمون پهسترکوو کوم لد وي او ددي اوبانندیانو تاونه وي نمبر دو نمبر دي نمبرې کومونږله نمبر دو چې دي اجان د دی اووبندیان ووي او نو هغه یو میلاوشو سا مال یو لا کوي دا او کوره چې دا اورکول جایدي که نه ووي او پلان ک راړه دی نماجهه اری کی لکیلو چې الله او صمدي او محمد مددی او حق حق حق شمشیر شمشیر شمشیر دایب کی لکیو او دا داسې دی وبندې چې ما سره مناظره دی کیږي چې ته دوبندې نه الله او صمدي او محمد مددی دا یو دیګلی کلی تی الله زمو صمد دی اللہ زمان سوامد دے او نبی رسول الله باندې زمام ما دی نو دا برېلې په سنار واو دا برېلې اخر څه چل کاو با د غوند د غینو برېلې وینو او حقو حقو حقو شمشیر شمشیر شمشیر باندې رادرز کې میو په رب دی وانه خبره کولا وملګری دل راکو میو دا په کیمو یا نو تعوی س فې کې جیاز جوړ کړ زی ژ جیازې په کې را جوړ کړړی مخې تاله دوه پر زیته پرې له جوړی کړی نو مخې ته په مخ کو لتلو یا الله شاته ل یا رسول الله په ی پر و لتللی یا جبرا په بله پر لتللی یا م او په بل لپاره لیکلي ویه استرافیل او په بل لپاره لیکلي ویه ازرائیل دا دی وبندي ساختو دا دی وبندي دا وبګلی کلیو فدا کوم ځای نه رااله شه دایسي کوم نور دا وګراره دا نه دی ګی کلیلی ابو جهل, ابو جهل, ابو جهل فیران, فیران, فیران بیاخ وکی داست بیا کر لیدا بی никакی داست نگلی کر لید انہو بیاخی پلی داس شو داس شو. دی دی کلی دی ابو جهل, ابو جهل, ابو جهل او فیران, فیران, فیران صالو خانه پکی جوڑش میکنش داستو چو دیغارت او دیغارت پکی سلیکلی دی شیداد حامانو نمرود اوقارو داره داره زه انده سغته لا کړه سخبرینی دي داره دیره په لکړې دا څومرهونه پرای دایو سره لیکلره دا به کلی نو دی له ملي کلی چې غوانو دريږي نو دا ولا لا کای پورې وتاړه نو غوامه په دې باندې میتیازیو کې نه چې په دې میتیازیو کې نو بیا لکه مونږه وروسته نو دا چګینلای زیده پر لیکل چې زره دینه مدد غواړمه کاپیر کوو یانه په زوره باندې ځکه وروکار لري اوس به نو سورا کومره برابر کوو کو دړو پکې پاتې شو فلکه سين تا په کار دې په دې دینه پر لیکل چې لا ګداو باندې بغوا څو کی میتی ازو کی ار دې نو مونږ به زتي بو شي دې به سوچی میزه شي نو غواپ بیا اوړي اوز ومون تا پوست کهو غوان نو دره دل شر وو کنو نو دره دل ده غوان شر د او ده ده شر ده چه په دپکو پده پویگی کنه ده فران شده ده ده همان پنوم او ده تا ویس شد تاویز سوا تاویز ده تاویز معنی ده امن غختل شروع نونا نو ده ده دی پنوم معنی امن غختل زن لده پل و بوری چیز سا منگ نوائیو سکاپر خونه دی لکه دا مسئلہ دا بے. دیتا دیو گوری چې دا او سشش دی او بلا دفقی مسئلہو گورا چه دا قرآن کریم یا او تک دا سزای کی لکل جائز دی فیران پا قرآن کی راغل دی که نا دا راغل دی دی نو فیران تک پا قرآن کریم کی راغل دی نو د دو چې کاته پرووتي په مکان نو د دو دوغ طول او, دو دو پزمکا لی. او که نه د د په زمکه کې رال دي دا ځانه مسله د بیا او ګوره خیرې بیا صله کول چې د ملابان رت کوه د پروغونی زیاتې وکړو چې دی کو د ز د نه کو زماته سره پوله او پټه فر دی او زوک پی نو مسوو دی څوکدي دی د فې مسله وګوره چې د قرآې کریم او ټک دی نوغتې کملو په مانې غورزهول حم دی نمیتیازو تنیول سنگ جایز شو نو دا دیتا سوکنو گوری خووی سچل لیں زمان پی کار کی گی زمان پی کار کی گی نمیتیازو کی واو رواجو سرد چینیو دروحی در افزی نه او ویس کا نو کتن دلیماتا نشو نو مال بلنم که دا نمیتیازو اس که کنو های زمان کار کی گی من ده کار بانیان نیو منګ د طریق کار بنیانې ما خبر پونوشي منګ د دې بنیان نیو چې زمنګ په کار کیږي منګ به ډیر کراته سوره فاتحه وایو د سر خوږی د पारा او زمان سر سربخو نشي او چې غلط دم وای زمنګ سربخو کیږي خو منګ به د غلط دم نه ځان بچم او صحیح دم به کو که خکیګو نو خو شو که نه خکیګو نه دی خکیګو ته ما خبره کویږي کنه مونږ د حکې دوه دوه کاربانيان نیو مونږه طریقې په خپل کلی کې خیر دی د پاړو نه تاسو کوي چې کوم کلی کې اوسړې او د مارانو کار کوي هغه نه تاسوګه یا اوسړې نه مچای نیوي مچای داسې هر کلی کې مچای نیوي هغه توا دي ګړټه خو خپاکیږي باندې ته په څنګه دم وای ته په وای دته د خدای کلام د زور دی پهکو ایې ل د خدا کلام ووایه دی د خ د خدای په درخه د از رجیبا په درخه د رسول د خدا د جبرایل په درخه سالور وواړی آرانو په درخه د کمدنو د ساخې سلتان په درخه د میغلی باه تر دا ټول په چې کمو یاد د داې د خون زدم چې چا ور تا وے تو استه الله تعالی دما تو وایا کته ډیره مې په کونه به مال بلم کیدا دا کوم خبره ده کله چې میر څه تپکیادو میزنې زني دوم دا کار له خلل غریسا تللی وي او داتې کم نور سوچوکا فکر وکړه داتې کم د کم ډنارال دا د مونم مونه بنګالی دی د سانسکرد کیتے او بارې کم نور ماران نیو در ماران دا پیریا نو تابع کړ په شرک سره کنه د شرکو کو بس هغه وی مرته چې رڅړیوم بل دیو تابع کو ته شرکو خبره ختم شي مچای نیوی د مچای نیول و انا تاسوګه که صاحب سلطان په کې یادمه کومه لګولم کده دا به ټول یادای او لګیای دا دمنا دا خ پناغ وختلی دا غدم کولم حرام ني او دا تاویس د دا دېکل داو حرام دی داو حرام دی اعوذ بالله کې پدلي شرکونو باندې را کو چه پناه و سرو په سرو د الله رب ال عزت په نوم غواړې مگه د غیر الله په نوم دا نه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فائده فوایدې فایده لري سياتي ياو یو سم فایده دي خاصه فایده دا اوسه سو کي دا غنه به تاسو کي وې د درخه سم نه را نه ماله په ناراضي زه که چېرې ما خو توې د سنسکريت गीत ته زماله څنګه پختو پور نه راځي د سنسکريت پراله تر اجازه سانڅکرځوبلار ټول شهر د بنگال ناراضي تاسو پېندای کې ګورئ غټو خارونو کې بنگال کا کالا جادو غړغړبهه نکلی او چې په کم ځای کې د دمنو والي خوده ټاپو او د خلک پرامانتي او دا وی چې الونه وایي ته دې جداګه د د استاد سند د بنگال ترسي سند د بنگال ترسي او کې نو او تفسونته نوکا داداب جدو مبجد उठे ته پته چي کوي ديبوم صنعت به بنگال ترسي بنگال کې شهر ډير زياتو او د ال زن دارا غلي دي داد بنگالاي جبي او د سنسکرت ټيکي دي په دې باندې مونږ نه پويغو خو دا غدي چې وې په درخدا خدای په درخدا رسول خدای په درخدا درې جيبابا دا چې کدنو بلاد روخي دي کړه د پړه تیږي ډير شي دي خو يې قصه از چرطماثر لګلشت خو ماته یاد کړی دا ځان لې و پورا سبق دا فوائد دا دی او دا فوایدی دا استیازی او دا اوزو بالله فایدی دا ته کمدنو ذو قسمت دی یو هغه دی چې دا قران کریم سره موږ وایو او قران کریم سره فائدہ ورکای شه قران کریم ابتدا کی یو يودا ویلکیږي او ذواللہ د دې زو پارا چې قران کریم چدی نو دا الله تعالی ته در رسیدو لار ده او قران کریم چدی نو دا ځان لدا عمل سمول لوې ذریعہ ده او قران کریم د سالیمی دنیا ده چلاولو نظام ده نو شیطان ده دی دشمن ده شیطان ده دی دشمن ده اغاور تا تا نپریگ دی ویلیو لا قدن نلهم صراط و کل مستقیم زبا که نما دیتا صاحب و غلار که نو شیطان قرآن کریم تا سوک نپریگ دی ناغه با تا قران ته نبرری دا درشه نو دیل <سؤال> کې ودلهم بلا کارونه ګوري بلا کارونه وګوري او دا به مقصدی چې دیر زرس لاړ نشي او دیسه کمنه قرانه کریم زده کی نو اعوذ بالله اوایا چې بدی سره در نه شیطان توختی او د شیطان د دې شر نه مخپوست شي دې شارنامه وحصی او قران کریم دا غیشي کوم مقصد دې نو آغاز ته حاصل شي په ام ژوندای کی په ام ژوندای کی دا اوذ بالله ډیر زیات فایدی دي او صف کی ذړلته په تالسلي ميلاويږي شيطان په دفقيږي د شيطان د وساوې سونا د پیريانو د وساوې سونا دا, دا, دا غي د زررونو نه سړې بچيږي نور هم ډېر فواید دي ماناو تفسيري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمه اعوذ بالله پناہ غارم آمن غارم پا اللہ سرہ من الشیطان الرجیم دے شیطان رتل شوینا اعوذ بالله آمن غارم از بالله ام اعوذ پناہ غارم اعوذ عیازان د شر نزان بچ کوو لکه یو سړی پانانی وي دشمن را رواني د دیوال شاته شي یا شاکردان دانگی هغوی ته وويمالله پنا را کوي دا به ظاهری اسباب پهنا ده دا د دیوال شاته کېد شي بنده دارنګي د دا وګړي شاته کېدل شي چاته راو فليشي ش هغه علامه ور کی بل اذا امن ور کول او پناه ورکول بغیر دا اسباب نه سزا یری اسباب نشته له تو چې ګمډنو د چا نام غواړي دا نوم پتاويس کې لیکي یاداو ونوم په دم کې وای چې وي استلام د چا کېږي نو په نوم دی یو مرلیکي ادا نو کم ده نو چې دا کوي نو دا کومه خبره شوه ظاهریه ځواب نشته دې او تا امان غواړي چې ا په نوم کې او د چا په نوم امان غواړي دغه د الله صفات ته دا عیا ده شرونه با دا اللہ پو نوم او دا اللہ پو مدد د گی بل سوک د شرونه دفک اونکه کې نشتا نشته یاو اللہ دیسی آغا شرونه دفکی بل لیازه دا لیازه لوز دا چه کمدنو دا خیر تامی کولو تاویی چه خیر ده بنده نه پاتی نشی امید که ولو تا یا من علوزو بیهی فی ما او امیلوهو نو علوزو لوز لیازا داده دا خیر تا میتوی او عیازا ده شر نزان بچ که ولو تا وی. نو اعوزو که پناه غفتون که هر بنده ده پنا غښتون کې هرې اوباننده دی بل لا پهنا غواړم د اللاررب بلزت په مدد دا الله په نوم نو پهنا چې غختله کېږي نو دا به صرف او صرفه دا اللاررب بلزت په نوم باندې غختله کېږي د بل چا په نوم باندې فنا غختتل دا حرام دی نوبیل الله نو, نو پانا غختون کې هر بانده شو او چې د ځان په نا غختل کېږي نو هغه صرف یې الله شو صرف الله ربو لزات شو د سنا امان غواړي چې د کوم سيزونو نا ساړه پانا غواړي نو هغه ډیر دی زن روحانی ضررونه دی او زن بدنی ضررونه دی جسمانی حدیثو که دیر ابدوک دا بابونا راغلی دی پاگه که پناگان راغلی دی دا دنیا شرونه دی دا آخرت دا قبر شرونه دی دا آخرت شرونه دی دا غیطولو نا حدیثو که پناہ راغلی دا دارنگی په دنیا که زنی بیا در بدن مصیبتو ندی او شرونه ندی او زنی در روخ شروع ندی دارنگی طولو نا دا دا دا پناه ناغلی دا در جبی در شرن نوی علیه سلام پناه گفتلی دا در د شر نه نوی علیه سلام پناه گفتلی دا دارنگی ده نه ده شرنه ده نطفه ده شرنه نبی علیه صلات و سلام پناه اختلی ده دیر شرونه دی چې ده اغیه نه پناهگانی راغلی دی خود اغیه طول و شرون و تینکای چه ده تینکای تا پختانو تکه بوه یک نو آغا شیطان نه طول شرونه چې دی ده اغیه ذریعه چه ده نو آغا شیطان نه نو په قران کریم په سر کې چسړې کېنی نو مینا شیطان الرجیم شیطان ذکر کو ذکر طولو شرونو لا ظاهری سبب چې د نو شیطان جوړیږي نو ورکل قران تفصيل کړه لکه د جاهل نو قران کې بنار أغلی دا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ذ سن انا شرنا بنار اغليلا قال ما زل الله يوسف عليه الصلاه والسلام ما الله انه ربي يصلم صايا انه لا يبله الظالمون ذ بي جرمه لذى ورقولوا بنار اغليلا ما ز اللهنا خوض الله مو وجد نهده هومه تاانه او ان نه ضله ظالمون توبا خوځای توبا منږ بهولي د خ په پاکستان پ خوونه دی چې د خ په او دارنې د ب سوال هغې نه پهنا راغلی دا نو والله اسلام دي ربِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي عِلْمٌ پناغوړ مزه ان اسالک مالس لی به علم چه زستانه تپوسو کوم دغه غرسو چې ما سره په دلیل نیوي داسي موسی عليه السلام د متکبرینو د شرنا پناغو خپللا Inni hoto rabbi waraabbae ko min kollelle mota kabbi lao me bi yaw mil hesab inni ho rabbi waraabbae koom min kolle mota kabbe lao me be yaw mil hesab da sukoraani karim ke surati falak diغdi أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسقه إذا وقب ومن شر نفات حسف العقاد ومن شر حسد إذا حسد در طول شرونه ديگنا در طول شرونه غفتل شوه دا قرآن دير دي حدیثو كم دير دي خدر طول ظاهيري ذريع آ شیطانو بارشر کې شیطان سنا څه ذریعہ وي نه شیطان نه جزان بچکه الله په مدد باندې و بچ کېږي رومی رحم الله تعالی وي غرا عنایت اد باد با ما موقیم غرا عنایت اد باد با ما موقیم کے بواد بیم اعذ دل ایم غرا عنایت اد باد با کاب <کی> واده بیمه ادوس دل ایم الله کستا مهربان راز تروی نبياد شیطان چالو نه یسم نوی شیطان چال بیا سدنان 11000 دامه بشد هر قدم توبمای نه سباشد چغم الله کو پزرګونو دمون راته خود پله کو نو پزړغونو د مونې راته هیوي خوګر اے الله ربو ل عزت اگر تو بمای نه سبا شد هچرم اے الله کتره سره نبي اې سپیکر نشته ده بیا څه خبر نه ده شیطان دا الله ربو ل عزت سپې پم خپل کې مسلط کړو نو سپین سړی په منډه خلاصې دل شي خلاصې دیشي په منډه او سپې خو پې او خلک کو د پلان کې په پک کې د سپې وړوې دی د سپ خو پهتی زرف تا کې مشه دی په منډه خوتن شه خلاصې دی څنګ به ې خلاصېږيمال خواته د مالک مال خواتهور منډه که نه بیا به ته لک شړه پې چې د چا تعلوق الله سره ډیري الله سره سومره تعلو سو شو شي زی زیات شي دشیطان د شر نه شي محفوظ شي بلکې چې سومره تعلق زیات شي نو بیا هغه محض خیر محض شر ذریه د خیر و کردي ولاکن نه الله ني په اصلما چې تعلي دي که نه ولاکن الله انني په الله رب العزت نبی علیہ السلام موږ زمما مدد کړی او شیطان زمما تابعدار شوی دی فلا یامرونی الا بخير نو ما ماته د خیر حکم کوي دا نبی علیہ السلام تعلق د الله سره انتهایی زیاتو نو هغه شیطان چې محض اشاره راغوم د خیر لريو ګرځیدل او تعلق د الله هغه کوي کول پکار دی پدی چې مهنته شي او دوستان خبره دا مستقل مهنت غواړي او والناس انه غافلونا ونحن عنه غافلون خبر از ما په نشوکان بس په بوشي کې خيروري غلا ونحن عنه غافلون د دې ټکی نه مونږ نه خبر یو چې دا الله تعالی سره تعلق څنګه جوړول غواړي وایو وایو دا خبره کو ډيرا چې دا الله تعلق او توحید او دا خبره ډيرا کو خلکا تعلو کوم د الله رب العزت سرا کا چا غون ته کې دي هرانو دا مضبوطه ول غواړي چې دا مضبوط شو نبیا ته کنه له شیطان له شر نه و باندې محفوظ شي شی. نمینا شیطان الرجيم دا سيزونه ذکر کله چې دا غینه پناه او خپل پکار او پدی پا کې ټول شورونه راالل نمینا شیطان الرجيم شیطان پله باندې شیطان يوم اتلا ویدا دی شاط یشیتو لم بکیدو توي سوزدولطا شیطان مطلب داسه پدی مطلب باندې چې شیطان سوزدون کې پتابیدار اې د الله چې تو قران راوالی نو کوډه کې ور بل شي نو بلایې پکې نه سمې پکې بلکا قران راواله ته صرف کې ور څه شي شي شیطانی طاقتون پا قرآن خپکی دا خبره لگا اجمال ہو که نا شیطانی طاقتون پا قرآن خپکی دا یوودو پیرانگیانو میتنگ کرو چی پا مسلمانانو باندې پا سنگ زورا ورکی گو وی علب پی زورا ورکی گو چی قرآن تی واقلو نو قران کریم غي دښمنان دي تو قران خوځي خوځي په قران خور کا ويس وځاو دیمو سوځاو بل شیطان مو سوځاو او یې مطلب داری چه ده په خپل سوځي دله ده زګه چې ته خو په ترځه ما مړې دلو کې وتل سي برابر دي کته کې دلو کې وتل سي برابر آنو ده نورم زان سره و شانتی کهی یه مانه دا ده شطانه نه ده شیطانه شطانه با غدا ده لری په مانه بانده نو ده ده اللہ ده رحمت ندیر سه ده او غاڑی دا خبره چه دا نورم دا اللہ ده رحمت نسه کی لری رجیم مانا رتل شوی شڑل شوی وشتل شوی رجیم رجم وشتل تاوی نمارجوم وشتل شوی ندتا الله اللہ رب بلیزد در بار نرا شڑل او الله اللہ رب بلیزد پا لانت با نوشتی او فا این نالیک اللانت ایلا یومیت دین نور الدین <سؤال> راتل <سؤال> شو وی دی اوذو بالله <سؤال> پر لعنت ویشتل شو وی دی نو نورم لعنت یان کول غواړی نو په ابتدا د قران کریم کې اوذو بالله راوړلا لیکلې دلته نشته دی خو سی ادب دغه دی اوذو بالله من الشیطان الرجیم پناخوا ولم ز پالا رب ال عزت سراذ شیطان رټلی شي وینم بسم الله الرحمن الرحيم دې ما تسميه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تسميه د بسم الله الرحمن الرحيم مقصد مدد باسو صرف په هر خیر کې دا الله تعالی نه غواړي دا بسم الله داوذا استعينوا باسمه خاصتا صرف دا الله په نوم مدد غواړي د بل چا په نوم مدد نه غواړي دا د بسم الله مقصد دی دا بسم الله الرحمن الرحیم فواید دې زیاتې فائدې دی فائدې ډېری دي یو وا फायदा په بسم الله الرحمن الرحیم کې نلستګې دي نو نلستګې نو چې چا دا ویلو نو دغه د نلست زبانی او فرشتو د گرفت نخلاص شي د دوزخ کې نل اصفريتي دي عليها 19 زبانيي فرشتي نلستي د دوزخ انتظاميا نو د هغې د گرفتنا به الله محفوظ کی بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر د قران کې د دې د وایلو فائدہ دا ده یو دی سره تتسخیر د شیطان را ځي هدي کې را ځي بسم الله سره شیطان سله کېږي وړکې کېږي دوآ کریم دا خیرره او خیر دی وقيله للهځ نهته کو ماذا انزاله رببه کوم قالو کریم خیر او خیر دی نو ده خیرون و حاصل اول چه غاڑی نو لکه سنگ چه ده شرون و دفک اول ده چه پا مدد دو نو ده اللہ نو دقشان خیرون و حاصل اول ده چه پا مدد دی نو قرآن تا که ناسه نو ده اللہ میم رایات که چه اللہ ده خیرون در کی بلا فائده داده شي بسم الله الرحمن الرحیم پسار د قران کی د دې د پاروي چې یو سړی کی تکبر رانشي شي چې قران ته کیناستو بری د تاو قران له جهنم سه يمې قران ته ام کیناستمه تول رزم سبقونه وي او غیره له قران باندې تکیناسته له کته شیخ ویم د ځان تا په لید په لوګوري جهنم سه يم تول رزم دوکاندارۍ وکړه او قوان او خرمی خاص او او اس سکمدنو راغلی ما او قرآن مجید تسه ما ناغت ما تکبر درکرانی شی بسم الله الرحمن الرحیم دا چیر چی که میده چا پمدد که گی, گی این سعادت بزور بازو نیست نا اللہ که نولی چه بنده کې تکبر رانی شی درین چه در بنده اعتماد پا اللہ شی چه اللہ زو قرآن کریم تا کینا سلم محتاج بس تا کینا ولم اس رالتو دو قرآن کریم علم و عمل نصیب کر وچه اعتماد چه کم دنو پا اللہ رب بلیزت باندیوی دای دو قرآن کریم سرا سلگی فائده نوریم بلا دي آسه د قرآن کریم ډیر فضیلتون دی فائدی دي یو دا د چرتول قران مضمونونه په بسم الله کیږي من ویلو د ټول قران خلاصه سری حوامیم حوامیمو کې دا تک وقف الله مخلصینا اگر عقلو فاتحه تا ایاکا نستعين الله تعالی مدد غواړو نو اقته راغې بيته بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانه بعد مدد قاره نو الله صرف دا نو تا نه مدد غواړو د بل چانانا العلم نقطه با خل العلم نقطه كسرها الجاهلون علم کو مختصر ډیرو خو چې وې نو پوي ګنوري ته خلک لک تفصيلي کوي نو تنا پوي ته د وږي ډیر شي ګینې نو بس لاندې یو خبره کافي وی نوباند استعانت پول مضامین دیتا رازی دویمون بسم الله الرحمن الرحیم خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنوطا کافران ہوئی نازاروس کبی آبا مونگی مان راو تیز ظاہرو او اغا رواغ صل بسم الله خیر الاسمان رب الارض والسمان له دي لا ی زور مااس می ده وه هو سمیول علیم او چ فیکل او ویسکل ویسکل زراې وړوررم کو تاول ځان خاالیت که نو بیا و کې که تا په سکداسې و نو تا په هم جواب خ خیر کاسم ما نو تهويره مه الله تعاتته چا ووي تهدي غ را ودانانګ که نه چې تاله غګي که نهک کوي نو کو خوګو کې نکړې کنه نو موږ به ومرئ جستاسو تاسو د دین په ها کارې نو موږ به مسلمانان شو هندوان وته وی او کنه خوښو نبی اته به باسه له هغه ورته تاسو غلط شي وی هغه خدای زنیمه وی زبنده ایمه وی بنده په خدای تجربه نه کوي بنده د خدای امتحانونو نه خدای دی د بنده صالح امتحانونو نه مداتا از توائیتا از دزدبالا که اس پا خدا تاجره با کم چه خوگه یوی کنمی خوگه یوی کنمی خوگه نو خالد خو ایمانو ناغو اسکل منصور ابن امار آغو خوڑلا بسم اللہ اولی دل پا کاغذ باندی پا کاغذ نو مناسف زائی دکی خودلونو نو ایکم زائی که دم نو بی نو بی خوڑلا نو خوبی بيولې نو وېتا الله حکمت درکو نه مې ته اوس کور په انخلاصا وا فلک ادب او احترام دا مسئله ده نه ادب مسئله دا شو کیسه روم عمر رضي الله تعالی هوته خطر اولې کو وي زما سر خوږيږي سر به خوږيږي عمر رضي الله تعالی نو ولې ټوپه ولې جل دا پس راوا هغه چې ټوپه پس راول نو سر به نو چ ټوپه بیلری کلا بیا و سر خوګیږي چ ټوپه هو قاتلان او باغی کول عمر رضی الله تعالی او د لاندي بسم الله الرحمن الرحیم لیکلیو بسم الله الرحمن الرحیم بی لیکلیو اوسم خیر دی چې نه چا سر خوګیږي ډیر نیم سیرې شوتاوی نو دا ویول دی په دا حال چې پګوتابه نه بسم الله الرحمن الرحیم د پ سر باندې لیکي و ځله چې کم ځای خوګیږي ای پګوتا باندې ولي کی په پنه پګوتا باندې بسم الله الرحمن الرحیم و زلفیولیکا <تصف> او چفک په ان شاء الله خپې به کیږي زو وظیفه خود غلتا زغوم د ګټ تناسب زانو بلوا ورا بلوا وظیفه چې له تایو شرعی حاجتي شرعی شرعتی کی له مزور ورته چې له تایو شرعی سوي حاجتي اپرک غوارې د الله نه نو په یو کارز د داوډي کی بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل الى الرب الجليل اني ممسني الضر وانت ارحم الراحمين او فقوبوت ديار توکي ان شاء الله حاجت پور الله پر وکي بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل الى الرب الجليل ربي اني ممسني الضر وانت ارحم الراحمين دا یو وليکی په صفاق شرعي باندې پوسوي کالک په یو لک مینی ار دې د پاره لیکینو حرام نه د کفر خطر را بیږي نو خبره دویږي نه دا زه ور سره ټاکځه حکومت لکه څنګه چې ځان ل ایمان شو جوړي دا الله ربوله ذات آیاتونه او حدیثونه د نبی رسول سلام د دې لپاره استعمالول چې لک پالک مینی دا ګناه کبیره ده د دې ګنا ده دا استعمال ول دي ته جایز و ان لې و دي کفر خطر ده د کفر تبعیدات د دینه وزن باڅ کول غواړي دا و لې کې الله رب ول عزت پته کمنه له حاجت پروري کې توالم وی وی ز بسم الله نه ست چیزه بهتر تاج بسم الله بر سره ز بسم الله نه ست بهتر د بسم اللہ نہ چکم دنو یو سیس غور نشته نهادم تاج دا بسم الله بر سر نو تاج تہ بسم الله می بر سر باندې سکو کی دا د بسم الله الرحمن الرحیم فضیلتونو او قیمتونو پس کو کوم پر